Përra shikues, esera mualikum. Si zdo të martë mbrëma, është koha të shosërojmi me emisionin duke kërkuar përgjigjen në të cilin, si zakonisht, ne i trajtojmë pyetjet e arritura për mes mesajeve apo adresës sone elektronike. Ndërkoha, emisione sontëm do të afilojmë me pyetjet të cilat në beton pa u trajtuar nga emisioni sëpremtes, e cim së bashku të cilave, fillimisht do të përgjigjemi me Hoxjëna Laudina Bazi për të vazhduar pastaj me pyetjet tjera Osramu alikum dhe mirë servet. Alikum salam, mësë i gjeh. Hoxh, përjëtja parë për emision në sëntëm, thotë në cilën mosh do të rinjallët një rio në botën e ardhshme? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahirrabbilalemin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbija gjmajin. Allahumë në lartësuar lavdrojmë i qojmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu aleyhu a salam, familje, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve që pasojnë rrugën e ti dhe ulluzohen me sunetin e ti dhe ieri në ditën e gjukimit. Si pas haditeve të ndryshme të sëllat kanë arë në lidhje me përjetimet e banorve, gjenetit, respektivisht pas rinjallës e si njerëzve në përgjësi, kuptojm se fillimisht ringjalla do të jetë njëjt ashtu siç ka vdekur njeriu në atë mosh, mirë po kur banorët e xhenetit do t'u caktohet futja në xhenet, atëherë moshat e tyre të gjitha do tjynë, mund, gjith mo, të jenë domund e gjithmonë të gjithë njerëzët njerëzit do të kanë do ta kanë një mosh të caktuar dhe ajo është sipas haditheve të shënon Imam Tirmidhiu dhe disa Tjerë muhaddifin të tjerë jap me kuptues se mosha do të jetë prej 30 viteve deri në 38 vite. Pra kjo është ajo mosha mesatare apo mosha cilën do, do ta kenë banorët e gjenetit në përgjithësi. Zoti i më Kërët, kalëm të mëshirëmit. Të ardhmë të kalojmë tek një pyetje tjetër, thotë jam një djalë 21 vjeçar, kam lexuar për sehrën dhe kam rënë përfundim që ndoshta unë jam i prejkur nga sihrin, nga njerë më hum vullnetin, nga njerë më më pihet koka, thëtë qëfar të vepraj, Allahu, ju ndihmoft. Oshtë interesantë se shpesh në ka rastis edhe mu, por edhe hoxalarve të tjerë, që disa njerës nga vezveset e cilat i kanë, desa veprime apo shprehi apo edhe vetë situata dhe rrethana me të cilat ballafaqohen behën automatikisht se dyshojnë në veten e tyre se kanë probleme me magji, me sihrë apo me me msysh e kështu me radh, aq që në fakt ato veprime dha ato gjëra me të cilat ballafaqohen janë pjesë e natyrshmërisë së se secilit njerëz. Po diku ndoshta nga fiksimi i tepërt apo edhe nga vezveset e ndryshme, e përt, po e merr atë atë drejtim dhe fillon të dyshojë me veten e tij. ë për faktin se është shumë, po e themë, kushtimisht normale, po e, disa njerëzë, po sashishtë personat e moshave të reja, që jënë koha e pas adolescences dhe kur njëri u balhavachot me situatatë të ndryshme, qofë në shkollim, qofë në mosgjetjet punës, rëthanët ekonomiko-sociale, pasta e dhe aspekti i marteses, mundësit, e, shoqëria familia, shumë probleme me cilat balafacion të rindë. Po sa që në konë bashkohore, e, po e theme dhe njëherë, ndoshtë është normalë që në disa rathana caktuara që njëri u të ketë një loj hutije në vetë vetin e ti, apo një loj dëshprimi, apo një loj humbjet shprese. E, dhe kjo, s'po them, është normale, po në rathana caktuara është diçka që është pjesë e jetës që me të të ballafaqohet njeriu. Po vetë leximi për këto gjëra mund nxis vetëse se janë prekur me to. Edhe kjo është kur njerëzit kanë kompleks një një çështje dhe lexojnë rreth saj pak më tepër, pastaj fillon ta po e them mund ta marr një shembull shumë thjeshtë disa njerëzë që shikojnë filmat të ndryshmë vazhdimisht, e shëhën vetë vetën e ti një jetën realet që mundot, ose ti imintoj ato, ose ta konsidroj vetën si piesë e njërë rëthane e cilja ka ndodhë me heret në ndonjë film caktuar. Prandaj, është normale edhe dikush që ka lezunë, do shta e, gjatë apo shumë rëth këtyne probleme, e, të mundot apo në vetë vetë në ti në ndërdijen e ti të krijej opinionin se a i ndo shta ka diçka nga kjo që farë ka ledzuar. Pra ndaj, po e them, pa uzgjator shumë, që nëse njëri u balavacot me një situat të humbjes shpresës, po e them, kushtimisht, apo dëshprimit, apo mos suksesit në një gjësh, qështje e kështu me radhë, e nuk duhet automatikisht të, të shikohet se zgjidhja është që ti thuash vetes kam sigur dhe pastaj të përfundosh me me dhe të arrish në një në një përgjigje finale. Kjo nuk është e saktë për faktin se si thash pak më herë, këto janë pjesë e jetës, njeriu ndisatë situata vallëvaçohet me me me sukses dhe me e momentet gzimit të Harres ndoshta ndoshta në disa situata të tjera mund ballavaçohet me me me çështje të cilat e, e mërzisin vetën e tij e kështu me radh, por i fuqishëm dhe i suksesshëm është ai i cili i tejkalon të gjitha këto situata dhe e e e edhe nëse rrozohet mundohet të ngrihet në këmbë dhe të vazhdojë rrugtimin dhe kështu mund të arrijë në një sukses edhe e jo në ndonjë formë tjetër. Pastaj edhe vetë mbiria kokës apo ndonjë pjesë të trupit, duart apo këmbët gjatë gjumit, ëndrat e ndryshme e kështu me radhë nuk janë diçka që në formë detyru detyrushme të asocionse janë çështje që kanë bënë me sehrën për arsyesë se këto pro probleme me të ballavocë ose cilineri pa varcisht kush është edhe ndoshta edhe çfarë moshe ka apo edhe çfarë pozite apo edhe çfarë shkollimi ka të gjithë njerëzit ballafaqohen me situata të ndryshme prandaj un them jo detyrimisht që njeriu nëse ka sot diçka nga këto që po i përmend ky shikues që më një herë të, të të thot për vetën aty se ka seher dhe të filloj me ato vizitat tek disa xhallarë të cilët bëjnë frynë me Kur'an edhe me, me lutjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të mundohta të gjej zgjidhjen vetëm aty. Ë uh, un them se kjo nuk duhet të anashkalohet tërësisht, por jo par, të jet ajo zgjedhja e parë apo perfundimi tek i cili duhet të arrijë personi më një herë. Ë uh, pa po themën një herë besimtari detyrimisht do të balavacot me situatat të ndryshme, edhe të mira, edhe të këshia. Situatat e mira do t'i merë e, e, duke falenderu, Allahun Gjellewala, dhe duke kërku, apo duke u mundu të gjepë në prejhen, to dhe të vazhdoj suksesin e më të tjeshëm, kurse rëthanat e dëshprimit, apo piklimit, apo të mërzis, apo dhe mos suksesit në një qështje caktuar, qofë në shkollim, apo dhe në martes, apo me familien apo dhe me shoqërin nuk duhet marr, e, me të marr më një herë të arse tot me sihër e kështu me radh, po duhet ta konsiderosh se edhe kjo e, mos suksesi në këtë gjëra është pjesë e jetës dhe njeriu duhet të mundohet ta përmirsojë veten e tij. Nuk është se asnjë njeriu nuk është absolut, nuk është perfekt asnjëri, secili prej neve kemi gabime, secili prej neve mund të mund të dështojmë dikund, por e, i mençur dhe besimtar i sinqert është ai i cili në situata të ndryshme të dëshpërimit apo të mos suksesit të pajtohet me të, të të bëj durim, sabër dhe të mundoj të rikthehet dhe ta përmirësoj atë ku ka gabuar dhe me anë të kësaj të vazhdoj thot, të thotë ta përmirësoj veten e tij apo ta largoj ato mangësitë të cilat i kanë i kanë në veten e tij. Prandaj e, un e, porosis edhe këtë ri, po edhe vazhdimisht të rinj një të cilat kanë ndoshta diçka nga këto vezvese të cilat i përmend ky shikues që të jenë më të fortë e të tind nga ata të cilët janë vendosur në në në veprimet e tyre, dha të njëjtin kohë të bëhen nga ata të cilët vërtet mbështesen mbështetjen Allahun xhala Allah në veprimet e tyre dhe kanë besimin e fortë edhe janë nga ata të cilët vazhdimisht në çdo punë dhe në çdo vepër që që apo në çdo hap të sinë ndërmarrën, ndërmarrin mbështetjen në Allahun xhëlal xalallah dhe i dorëzohen atij dhe kanë bindjen e fortë se çdo gjë është në duart në dorën e Allahut xhëlal xalallah dhe kështu mund të mund të tejkaloj problemet me të cilat mund të ballafaqohet në jetën e tij të përditshme, Zoti i mëshirë. Po një shikuesen na shkruan, ë thotë dy herë jam takuar me një djalë për të se në jamë interesuar thậtaj ka kërkuar nga unë që t'ia vërtetoj se jamë virzër sepse nuk më beson në kohën e jetojm dhe për moshën e cilën jam. Si shkak i refuzimit të tema e shlerguar nga unë. Çfarë bëj sepse unë me të vërtetë dua shumë këtë djal. Ë, në bazë të përshkrimit të problemit unë para se ndoshta të prefer atë supozoj domon apo të të këshilloj se çfarë do të duhet të bën te kjo vajzë, unë them që vërtet shushuria dhe rrethonat eh, teknologjike po them kushtimisht interneti dhe gjërat e ndryshme eh, ses, sociale me të cilat komunikojnë njerëzit në kohën bashkëkohore kanë diku shumë që ças janë ndaj shumë aspekteve të jetës së përditshme të ndryshojnë tek njerëzit e fatkesisht edhe të kë disa të rinë apo disa njerëz që janë besimtarët, sinqertën dhe Allahu Gjallu Ala dhe mundon të i përmbahën ligjeve të Zotit madhërishëm në mënyrën dhe formën më të mirë. Ne vedim që format e komunikimit në mes të rinjive, gjëzisht në mes të vajzave dhe djemve apo anasjeltas të me qëllim të njoftimit apo me qëllim të zbavitjes apo kalimit të kohës ashtu siç është tash trend a vargëmyrëse përjetë sociale, ose do thotë një veprimtari që a, islami e ndalon në formë të tërësishme për sa të jesh nëse ato janë po e them intimën kuptimin private dhe shumë që komunikojnë në formë pa po, biseda do thotë private që janë komunikim vetëm një mashkull me një femër apo anasjeltas. Nëse janë biseda publike edhe bisedohet për një çështje apo problematik apo ndonjë zhvillim i caktuar edhe ether biseda bëhet në publik me anë të rrjeteve sociale atë nuk mendoj se ka gjithë të keqë Mir po automatikisht nëse fillon komunikimi e, individual në mes të të rinjve atëherë këtu siç ka thënë Allahu xhela ualla nuk ka e, dy njerëz apo një një mashkull apo një femër që vetmohen e që shejtani mos jetë i treti në atë atë vetmi. Dhe ne e dimë që nëse shejtani është i treti atëherë i tër angazhimi i tij do të jetë sesis a ri ai që ti bëj të mëkatoj të mëkatoj këta dy dy të rinj në këtë lidhje dhe në këtë bised apo kontaktës në ata e filojnë me zveti, qofte dhe dikush të atë që unë nuk po bëjt gjë, vetëm po bisedoj qofte dhe për një problematik apo që është jetë saktuar. Pra ndaj them që atë që duhet me pas parasysh se cili besimtar që i ka frigën dhe i Allahu Gjela Allah që ti largot sa ma shumë kontakteve të këtila private apo individuale në mes të gjinive të kundërta. Në mes të gjinive të kundërta. Uh, unë mendej që edhe këj problem pastaj si pasoj ka edhe atës që njoftimet dhe forma e lidhjeve të slatë kryoën nëmes të të tërinjive dhe arvja deri të propozimi martesis apo kërkesa apo fejesa e kështu më radhë nëse betë në format të, të kësaj natyre atëre po kjo po kryon edhe paradjykimet të ndërsjel ta nëmes të, të këtyre të tërinjë të rinjive që janë, po e them, edhe njëherë po flasë për ata të sëllet janë musliman edhe janë përgushnum dhe Allahu Gjallala, dhe për këtë edhe ndoshta kjo është arsujeja përse ka kërku ai që të bëhet verifikimi i virgjyrisë, përshkak se ka dyshime në vetë vetën e ti ai, se përderi sa ju kemi një komuniku vazhdimisht me atë personë dhe keni mbajt lidhje, atërë është shumë normal e ajtë të dyshoj se valë nëse këtë e keni bërë me të, atërë po saqishë nëse përmen një moshën që jeni pak një, një moshë pak më, më më të madhe, pa. Pa. mund të supozoj shumë normal se ju keni pas në një lidhje dhe të me hershme të asajnë atyre, prandaj edhe për të larguar ato dyshime mund të bëj kërkes të të til a i djallë. Pra ndaj unë e kësha porosit edhe këtë vajzë edhe djemët në përgjësi, të kjenë kujdes në këto lidje të kësaj natyre, nëse një iri deshirën të martot, apo një vajzë deshirën të, të martot me një djallë, atëre përzjedhja e obligative apo detyrushme për sesim për i tyre, është që të përzjedh një djallë që, jo vetëm nga aspekti i dukjes apo aspekti i ekonomik i ka do të thotë është në gjendje më të mirë po të mundohet të zgjedhë do të thotë një e, partner i cili vërtet i ka frikë Allahu xhela veala dhe i tutet atij për arsye se lidhja e martesës nuk është do të thotë një bashkim e, po e themë kushtimisht partneriteti, mirë po është një zgjedhja një personi me cilën do të vazhdojsh jetën dheri në fundë. Pastaj, a i person do të jetë prindi i, i fmisë tënde dhe edukusë i përbashkët i familjes dhe shumë aspekte ndikojnë që për të pasur një familje të shëndosh dhe një uh, detyrimisht dha një një shoqëri në një sواجat e mirfillta atëherë është e, e domosdoshme procesi një tëri dhe procesi një vajzë që në përzgjedhjen e bashkëshortëve të bëhet në mënyrën e apo të ketë parasysh shumë të ketë parasysh shumë kriteri i i përkushtimit ndaj fesë. Prandaj un shembullin konkret them që nëse ai djalë vërtet është nga kta djem që janë të përkushtuar ndaj Zotit të Madhëreshëm dhe falin namazin i tutet në Zotin të Madhëreshëm, atëra unë mendoj që jo në formë direkte, po nëpërmjet të ndonjë të njohuri apo ndonjë të afërmit tënd që e ka shok dhe e njeh atë, të mundoni ta riktheni kontaktin, po jo në mënyrë individuale ju, po dikush të ndërmjetësoj në mes juve dhe të sqarohet kjo qëfar ka kërku ajë dhe të të i kaloni nëse, nëse e shini se është drejt që ju të martohoni me adjallë në bazë të kriterive të cilat i përmenda pak më heret. Zotit i më smiri. Një përëtje tjetër, të janë haram ushqime që përmbajnë uthullë, sepse kam dëgjuar të thonë që uthulla është e përëdhuar nga vera. Po, është një pytje që zakonisht mgrihet nga disa njërzë, po sa që ata muslimantës lëtë i ruhën e, ushqimeve të ndryshme, neve themi se vërtetë disa nga uthlat apo lojët e uthlave esenëse në kanë nga alkoholi, e kanë fjallën prej ardhe në kanë nga alkoholi. Mirë po nuk do thotë se në përmbajt e këto uthla kanë edhe alkoholi. Pra arsye se uthlanë vetë vetiju është në thëtë një fazë kur ajo karakteristika e dehjes që e ka ajo lënda është larguar dhe pas kësaj kohë nëse përdoret pasi që largot kjo karakteristika apo cilësia dehjes pasi që përdoret u thënë ato rëthana dhe konsumot që në salat apo në ushqime apo vet pirja nuk nuk shkakton dëhje, prandaj nuk ka gjë të keqe të përdorim. Ajo pse ka pas priardhen apo esencën për alkoolin nuk ka gjë të keqe, për faktin se e ndaluar në Islam është përdorimi i alkoolit apo atyre ë pijeve të cilat kanë alkool që dheh njeriu, edhe nëse ajo veti e dehes është e larguar në një substancë apo në një lëndë apo në një pije, është larguar vetia e dehes, pra është fermentuar, do thotë alkooli, atëherë në këtë rast nëse e përdorim, nuk ka gjithëkësi edhe nuk i largohemi, do të thotë nuk nuk kupton se kemi bër haram nëse e konsumojm atë. Për tjera dhe stotë, selam aleikum, a del prej feje vajza muslimane e cila martohet me një jo musliman? Jo, nuk është prej gjirave që njëri ju del prej fejës nëse e bën një veprim të tjil e, për faktin se aj nuk kamohu diqka përderë sa ju përmbahat parimeve të përgjeshme të islamit. Mirë po martesa e tjil në islam është ndaluarë, Dhe kjo shpjegimi kësaj bëtë në shumë aspekte, edhe nga aspekti besimit, po edhe nga aspekti, po e them, kushtimisht sosial e një femre muslimane, pra rështu e se kur të martohet grua ja, atëre hinë do tëtë në kujdesin e një mashkulli, apo lidhë partneritet me një mashkulli, i cili, faqti që deri diku ajo drejton edhe edhe familjen edhe jetën e saj, jetën e fëmijëve të saj në përgjithësi, prandaj edhe për këtë shkak edhe Islami e ndalon martesën me një me një mashkull i cili nuk i takon fesë islame e, për arsye se e, gruas në atë rajon i pamundsohet praktikimi i fesë në mënyrën më të mirë. E, në pasaj edhe edukimi i femive në frimen islame, përderësa e kunder të nuk është e ndaluar, pra në që një ma shkull të martot me një krishtere, për faktin se me parime islame, mashkulli apo muslimani e ka të ndaluar që të ndërhyjë në fejë muslima, në një gruaje e cila është e krishtirë përderë sa ajo është e devat shme, dhe nuk, nuk i leot aji në formë imponuse e, ta detyrojë, ta ndryshojë fenë, po është i obliguar të respektoj e, e, për arsyesë së islamit parim respekton fetë që quhet në një që quhen në një formë fetë qiellore që është për qëllim fenë kristiere edhe fenë hebreje përderisa e, për e kundërta ndodh çasja e, e kristjerëve dhe hebrejve ka rëshi islamit edhe muslimanve në përgjësi nuk është të respekt i kësaj natyre për arsye se ata të rajtojnë fen islame si fe e cila ka deviju në kuptimin ka është rebelun nga, nga feja nga fet e tyre dhe profetin të sëllën e besojnë muslimant është një profet i rem dhe një profet gërnjeshtar si pas mësimeve krishtere dhe hebreje përderë sa e këndur ta nuk ndodhë me islamin, islami besën fuqi mishë se profeti apo m, profetin te csen e besojn kristeret Isa an alai salam e, e respektojn se si profet me gjith ato dallime te cilat ekzistojn megjithat atë nuk e konsiderojn si diçka gënjeshtër apo të rrem tërsisht e gjestuar me radh prandaj për shkak te këtyre dallimeve ne pikpamje e, islami e lejon njërën pra martesën qe mashkulli musliman ta martojë një femër kristere apo Hebreje, përderësa e kunder ta është endaluar që femra muslimane të martohet me një kryshter apo me një hebreje, zote edhe më smiri. Qartë lezojmë dhe një pyqje për të pjesë të këtje emisioni, thët një shikua se kanë paguar një kompani të sigurimit fizik për të maruaj tur lokalin. Me gjitha të thëtë, ka ndodhur një vjedhje dhe me zhvjedhur televizorit dhe kompani anë fjal e paguan dëmin, thëtë qëfar duhet dhe prajënë? po nëse e paguan dëmin dhe ka marë përsi për siper, atër ju kini drejt të mërë një kompenzimin, për arësye se ajo kompani të sënë juve e kini angazhu, ka marë përsi përsi të ruaj në, në kuptimin fizikë vendin, apo lokalin, apo shtëpin e kështu me radhë edhe përderisa kanë neglizhu në këtë ruajtje, pra nuk e ka ruajtur, ka mundsi për rrethana të ndryshme, ndoshta puntoritypescript e ka angazhuar kompania nuk ka qenë prezente në momente ose ka fjet ose neglizhent një alarm. Apo edhe nuk nuk kanë qenë të kujdesshëm në në alarm e kështu me radhë rakion negligence duhet të pagohet dhe duhet të, të e, si rezultati i kësaj duhet të pagohet dhe nuk ka dyshim se ju keni drejtë ta merrni kompensimin për shkak se ju keni angazhuar dikën që të bëjë një një punë të saktuar dhe ai nuk e ka nuk e ka e, bër ashtu si duhet prandaj ju keni drejtë ta, ta merrni kompensimin është një sikurse po e them kushtimisht ta angazhoni një mjeshtër me ndërtu po e them një mur apo diçka edhe e paguani atë dhe kur të vjen koha, kur të shikon, shkoni do të thotë për të parë se a ka ndërtuar ajo, nëse ajmi është nuk ka ndërtu, atër e ka ndërtuar, atëherë ju detyrimi është keni të drejt të kërkoni prej tij që ai ose ti rikthej parat ose ta ndërtoi murin në mënyrën më të mirë, zotë. Po. Me çartat të ato, hos parasë do vazhdojmë për të tjera, bëjmë një shkputje e jotë ndërruar shikues, ndrani më ne do të thajemi pas pak çastesh. në dorë vartë shikues, u rikthëm studio për të vazhduar me pyetjet e mbetura që kanë arritur në redaksin tonë. Qos pyetja radhës thot: "Përshëndetje, jam i martuar, por gruaja ime është shumë xheloze dhe shumë e vështirë për çdo gjë vendos ajo vet, thotë cili kemi të drejtë të marrim vendimet." Është një pyetje shumë e përzëshme dhe do të thash një problematikë e cila ka të bëjë edhe me natyrën e gruas edhe natyrën e burrit në fjalësi, por atë s'a duhet më pas para sysh se se lë njeriu me drejt për drejt se se lë besimtar dhe besimtare është fakti se martesa është një bashkjetesë në mes të dy një çifti pra, një mashkull dhe një femre, dhe bashkjetesa nën në kupton që secili nga palët e disa të drejta dhe disa obligime kafshinjëra njëra-tjetrës. ë në rastin konkret ne vëdot gjithashtu ë edhe martesa du të nënkuptohet që pjesë arritjes e suksesit në një martes është edhe kompromisi, që njëri ju mos të futet në të se cili, do thot, me te këte veta dhe të tentoj edhe të mundoj që vetëm fjalën e ti ta qëjnë vendë dhe mos televizë nga kjo. Për arsujë se se cili që kërkon apo ka synim të bëj këtë ose mund të dështoj pra mos të arrit të ta çoj deri në fund martesën ose mund të jetë i dhundshëm pavarësisht cil, cila palë dhe t'i ja cenoj të drejtën tjetrit dhe kështu në një formë bëhet mbizotrus ndaj palës tjetër dhe të realizoj qëllimet e veta duke nënçmuar dhe duke abozu me me, me palën tjetër apo me çiftin tjetër Pra ndaj, piesë e martesës do të me qenë kompromisi në rastin konkret dhe se cili duhet ta këtë parasysh që edhe mashkullë dhe femra duhet ta këtë parasysh që për, për qenë një martes e sukceshme duhet të në këtë nërmjet veti mirë kuptim dhe të këtë në me zveti lëshim pe, po, si thuhet në gjuane popullit, edhe të mundohen që të arrijnë çdo punë ta zgjedhin së bashku e jo me tek edhe me me insistime të njerëzve palë karrshi e cenimit të drejtës së palës tjetër. Prandaj un kisha propozu apo kisha këshillu kët burr që e, në rrethana kur gruaja është pëk, pak më e lirë dhe është më e qetë dhe më komunikative të ulet dhe të bisedoj konkret për këtë problem, edhe të sqarohet pikat se ku ka mos ku, mos pajtim dhe ku ka teprim nga ana e gruas në në në zgjidhjen e xherav apo në në në përcaktimin e veprimeve caktuara në familje të mundohet aty do të thotë të sqarohet dhe të të zhvillojë një bisedë të qet dhe mirë të arrijë mirëkuptim të ndërsjellë dhe besoj që edhe vajza apo gruaja në rosin konkret nëse isharohet kë në mënyrën më të mirë mund të arri që të heqë dorë për shkak se mbi çdo gjë në një martesë luan rol të rëndësishëm dashuria dhe respekti ndërsjellë, atëherë është shumë normale kur një një mashkull e don një femër apo e kundërta një femër e don një mashkull, atëherë ai tjetri në jani të bëjë shumë veprime jo për shkak se i kaqcef ai vet po përshka këtë përmequnë vend dëshiren e personi që e do mësë shumëti. Pra daj nëse dashuria është reale dhe funksionale në mes të një qifti, atër e unë mendoj që pavarësisht qëfar nature dhe qëfar karakteri mundet me pasë pala, këto gjëra dhe thotë zbehen apo shëndrohen nështë, apo zvoglohen në kuptimin e heqjes dorë të atyre teke apo nervoza apo e, veprimeve të kësaj natyre që nuk janë të mira për për për një për një person, person. unë mendoj që nëse dashuria E, është në në nivelin që duhet atëherë do të arrihet që ta kat mirkuptem edhe ta të zvogloj këto veprime që mund të në shqirim të par apo mund të jenë në rastet normale apo në raste kur njeriu dëshiron me dëshmuar personalitetin e vet karsh i dikujt që e, tregohet ndoshta edhe pak më impulsive apo më i dhunshëm apo një person i cili e çon fjalën vet në në vend duke abuzuar apo duke e, e kufizuar të drejtën e tjetrit zoti i mëshmirë një pyetje tjetër vjen nga një shikues i cili thotë desha ta di sa është e vërtet se njeriu vdes pa po ditë në të, në të cilën ka lindur thotë Allahu ju shpëlbeft nuk po e di çfarë ka përsellim vdes në at ditën në cilën ka lindur ndoshta nëse ka lindur ditën e han vdes po at... jo nuk po, është po jo pra... nuk është kjo as nga përvoja shumë e thjeshtë nuk nuk është e sakt për arsye se secili prej njerëve mund ta vërtetoj pra nuk e di as kjo fillimisht nuk ka të bëjë me me islamin apo me me fe ndon ton dhe nuk ka diçka ndonjë të dhënë që e po han këtë, po edhe nga aspekti praktik, nuk është diçka që është është evidente dhe reale që ndodh me njerëzit. Zoti i dërmësqë. Sa kuptim filozofik sa ai që lind do të vdes, nëse të mund të thuat se ai që ka lindur në mundër ka dhënë. Në aspektin faktik, Kurani gjithashtu është përdorur. Allah xhalla wala thot në Kur'an fjalë të e i drejtohet pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam duke thënë inna mayyitun wa innahum mayyitun që në përkthim do thotë o i dërguar apo o pejgamber ti i vdekur dhe ata të tjerët janë të vdekur faktikisht pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam i drejtohet Allahu Jellala ai ishte gjallë në atë rast e por i thuat se ti i vdekur në kuptimin do tashijosh vdekjen dashte apo nuk dashte në në një periudhë të afër. Pra në këtë kuptim në që çdo gjithë që lindë, pa tjetër dhe të vdes, atëre, kjo koptim është real dhe është diqka me cilin ka fol edhe Allah në Kurani në Fëmëllartë. Në qartë, një, një shikuës, kam dy pyetje, cilë është dënimi i zinaz dhe e kemi obligim mjekrën dhe pantolomet të shkurtra. Këto jëndo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kuptimin e ngritjes hudis apo edhe provokimit edhe me i dhën kontekste të tëra mësimeve islame në përgjithësi dhe apo edhe kufizimin e e kuptimit të islamit në disa gjera të caktuar, po edhe ndoshta dikush tjetër mund të ngrisë si pyetje nga ë nevoja së ka ka nevojë të informohet. Prandaj ë Unë për vetë i personalisht, vazhdimisht, pavarëse që farë do pytje që mund të ngrihen nga qovën nga shikusit, po edhe nga njerëzit e rëndonët me cilët komunikaj kohë, pasko, apo në qovën gjami, apo dhe jashtë gjamis, nuk i marë si provokime, po sashrisht, edhe nëse, ndoshta dikush mund të synoj atë, për faktin se jetojmë në një kohë që shumë pytje të cilat mund të ishtroj njerëzit, në mund të njështë, kuptogon apo dikush të kupton se është për qëllim provokimi, po në di, në shumë raste tjera mund të jetë edhe qëllim informimi. Prandaj un them që e, këto gjëra për të cilat pyeten ne vetëm se dëmi zinaz në Islam është një nga mëkatet e mëdha që mund t'i bëjë njeriu edhe Islami në formë kategorike kanë ndaluar këtë vepër e ka quajtur Allah xhelalla në disa raste si punë të dytë, punë të fllisht pun jo, do të thati që nuk duhet ti të abëj një njeri është me pak një njëri i cili besan Allahun dhe pejgamberin e ti, Mohamedin Lardrimi dhe pa që aqushim bitë. Dhe nuk ka dyshim që dëmi i, këti mëkati është zjarë i gjëhnemit, por kjo nuk nuk në kupton se i tili i cili bën një vej për të tijil është jo besimtar, pra arësujë e se këtë mund të abej edhe, edhe besimtari, pra mëkat të së në mund të abej edhe besimtari, por dënimi i ti është i madhë në, në, në ditën e gjykimit nuk kurse për çështjen e mjekrës neve themin se e, nuk ka dyshim që mjekra është simboli i islamit e, dhe është një nga praktikat shumë të njohura në në jurisprudencën islamike po as në praktikën e muslimanëve në përgjithësi prej e, pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri tek shokt e ti të ngusht pastaj ata të slet kan ardhur pas sehabve tabenet ata të slet i kan pasu tabenet imamet e njohur të, të, të gjitha me dhebev pa dalim, pastaj kolosit e shkenzave të ndryshme islamet të gjith, pa kur far dalimit të gjith kanë bartur mjekra dhe e kanë konsideru pjesë të karakterit të tyre si musiman edhe bartjen e mjekrës kurse për atë se çfarë dispozitë ka në islam mjekra. Themin se ka trajtim të fukahat posaçërisht dhe ka sqarime të nga më të ndryshmet, madje ka dhe libra, libra të shkruara që ulemat edhe në kohën e kaluar po edhe në kohën bashkërore i sqarojnë problematikat e mjekrës dhe kanë vështrimet argumentimet e tyra, mirë po pa u futur në kët themi se eh disa prej ulemave kanë thënë që mjekra arrin të thotë gradën e sunetit. Disa kanë e kanë elaborusin një nga sunetet e forta që pejgamesi e hasam ka e ka praktikuar dhe ka nxit muslimanët ta bëjnë. Kurse disa prej ulemave kanë thënë që është e, ka arrin gradën e vazhjibit, pra një vepër që nuk është sikur se farzi, po është do thot pastë më pak se farzi, është vazhjib, pra që njeriu nuk duhet të neglizhojë atë dhe një musliman i cili arrin moshën e pjekurisë, krahas shumë veprimeve të cilat i bën në në jetën e tij për të përditshme, atëherë edhe ta ta lshojë dhe ta mbajë në ekran për shkak se është pjesë e praktikave islame në përgjithësi. Dhe këtu është debati i muslimanëve, debati i dietarëve islam, dhe them që nuk duhet meqen temë e diskutimit. Pra këto janë ato dhënat dhe ato trajtime që kanë bë ulemat dhe ne nuk mundemi as ti injorojmë këto, por në të njëjtin kohë nuk mundemi edhe edhe në kuptimin ti kufizojmë atë dhe të themi se vetëm kështu është praktikë Kështu kanë trajtu ulemat, edhe nëse një musliman i bindet pasi që të ledzoj apo të kuptoj se mbajtja mjekës është një veprimtari një praktike Muhammed Zazënë dhe dënë me mbajt, atër nuk ka dyshim që ka shpërblimin e ti. Kurse nëse dikush tjetër e sheshë që kjo veprimtari ka qef më bajt apo nuk e kanë bën për për ndonjë arsye apo rrethon të caktuar atë ne nuk mund të themi se ke bën një një veprim që të ke dal prej fesë e kështu me radh ashtu siç mund të supozoj dikush apo të pretendoj dikush e, e njëjta është edhe me çështjen e mbajtjes rrobave mbi zogjtë të këmbëve ma e pakta çfarë mund të themi në lidhje me këtë veprimtari është se është një praktikë që Muhamedi sahasullam e ka praktiku, dhe kur nuk mba të menë se e kam bajt në një robë, e, kur ka vesh, pavarësishfa robe ka qenë aj, që e kam bajt, do thotë me por se kjo, do thotë se zojt zë, e këmve të ti, e, pastaj edhe nga praktika dhe nëzitja e shokëve të tij dhe nga veshjet të cilat kanë praktikuar shokët e tij, po nga këshillimet e Muhammed sallallahu alajhi wasallam kuptojmë se ai ka nxit në një situatë dhe rrethana të ndryshme që muslimani mos t'i mbajë rrobat më gjatë se zogjtë e këmbëve. Etas nëse dikush nuk dëshiron me mbajt për pavarësisht për çfarë arsye, nuk është drejt e drejtë atij që akuzoj di këtë tjetër dhe të quaj se është duke devju islamin apo duke ndryshu islamin pse aj e praktikon një praktik që e ka bërë pejga merë sallësallëm dhe kjo është me pakta që far mund të themi pra është një praktik që dëshiron di kush me e praktiku atër e aj nuk duhet të qortohet apo të kritikohet për këtë pra arsye se spako aj po e pason apo po e praktikon një një veper dhe një praktikë që e ka baur vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë zipë. Ata kontestojnë te... këtë zakonisht thonë se në kohrat më të hershme pa gjeneratave tona nuk është praktikuar dhe nuk kemi pas pantallona të shkurta, por as fjala vetëm për pantallonat si rrobë sepse pantallonat nuk kanë ekzistuar sigurisht në kohën e Muhamedit sallallahu jo, alajhi wasallam, as fjala për rroba në përgjithësi. Po nuk është e vërtetë se nuk kanë ekzistuar pantallonat, për arsye se veshjet në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë dy lloje, kanë qenë veshje që e kan thënë gjuhën arabe alizar, që ka qenë si një lloj, po e them kushtimisht, fustani, pra që nuk ka pas ndarje në mes të ëh, komë, do thotë në në veshje, e, dhe veshja apo rrobë e cila ka ka qenë e, në fund të pantallonave që e, në disa hadithe ka arsi sirwal, ëh, që ka kuptimin e një veshjeje që jam prafërisht si sikurse pantallonat në hadithit hadithet dhe praktika Muhamedes Hasan ka qenë në të gjitha rrethanat ai nuk kam me ka mbajtur rrobë më poshtë se zogjt e këmbëve të tij rrob në pozicë ndërkohë ajo s'u desh atë të pyes për po çfarë lidhur me këtë pyetje ishte për faktin se kur flisni për dënimin lidhur me imoralitetin shumë kush mund të pyes pa po ata të cilët janë zhytur në këtë mëkat në këtë mëkat a ka shpresë me pendim nuk do të dënohen as për këtë mëkat apo nuk ka nuk ka dyshim këta që kemi elaboruar në shumë rrethana dhe situata, qoftë në pyetje apo emisione të tjera të ndryshme nga xhoxhallarë të ndryshëm, që në islam nuk ka asnjë vepër për cilën pendohet besimtari, e që ajo nuk i falet. Ëh dhe veprimtaria e, ve, ve e kërkesës apo e pendesës apo pa. e pen, kërkimit të pendimit, nuk është një veprimtari rituale që duhet bëj e, besimtari si kur që është në doshta në disa fetjera të shkojtë në do një, një person në saktuar dhe nga ajt kërkoj bekimin, nuk, nuk ka diqka kësaj natyre në islam ajo që farë kërkot prej besimtarit është të i plëcoj disa kushtet të pendimet, kushti i par është të thot pishman lëku si i ja. themë në gjuhën e popullet që të kërkoj në mund të andi veten e ti të penduar për atë pun të së në e ka bërë pastaj e dyta është që këtë vendosshmërim në që të mos i kthehet në atë mëkat e treta është që të kërkoj falje tek Allahu xhalla ala për për atë gjynahë dhe nëse këto kushte i plotëson dhe mundot i përmbat dhe besimtari pas pëndimit e ndryshon uh, qasjen dhe praktiken e ti karshi atyre mëkateve të slat i ka bërë maheret, atyre uh, nuk ka dushim që Allah është falsë dhe uh, i falë të gjitha gjynahë të slat mund t'i bëj. Allah është prandajnë në Koranin familiar thët mos i humd një shpresat për uh, as, se Allah është i falë të gjitha mëkatet. Zotë e di më smiri. A është më kati njëjtë si me shiku pornografi, apo si me bo zinathet një pyet që e radhës nga një shiku e stjetër? Në kategori nuk është njëjtë, pra rësuje se nuk është njëjtë si kurse me shiku diqka edhe me vepru atë praktikisht. Pra rësuje se shikimi është e vërtet që në vetë vetë ka edhe, edhe nëzitje dhe Lemon është një lloj e imoralitetit në në një, një kënd vështirë për arsyesa edhe pejgamberi sahem thot e, edhe syri bën zina, edhe dora bën zina, edhe kamba bën zina, do thot imoralitet dhe dora bën kur prek, kamba bën do thot kur ecën në në zino, syri kur shikon e kështu me radh, por kjo nuk është e njëjtë sikurse kur njeriu praktikisht e bën e bën zinon pra atëra mëkati është shumë më i madh ë dhe këtu do thotë kjo është ajo kur njëjtë është sikur më thanë do thotë në aspektin e pirjes së alkoolit nuk është njëjtë sikur njeriu ta pi alkoolin edhe ta shes por dënimi dhe mëkati në të është evident edhe në rastin e parë edhe në rastin e dyt apo ulet në një në një e, në një sofër ku servohet alkooli edhe pse ai nuk e konsumon faktikisht është prezent në kryrin e një, një gjynahi, pra nuk është njëjtë si kur në, në kategorizim të mëkatit, si kur se rasti i pirjes edhe rasti i qëndrimit në, në një sofrë kupihet, mirë po e, a ka denim edhe për rastin e dytë edhe për rastin e parë, themi gjithësësi se ka. E njëjtë është edhe me qështjen e shikimit zinas apo e, materialeve pornografike, qofë një internet apo në format të ndryshme, edhe e, ka dalim kjo nga vetë praktika e zinasë. Zotë edhe më smiri. Dhe hozë nëse mund të përgjizim edhe një pyetje të fundit shkurtimesht, dhe të jam një grua që i fali pes kona maz, është mirë me përmend fjalin e istikfarit dhe është mirë me than La ilai lallahu, ahdhu, la sharika, la lahul molku, la lahul hamdu, wa hua alla kulli shain kadir. Po gjësese si, pjesë e praktikës së secilit besimtar dhe besimtare është përmendja e Allahut xhallahu dhikari për kujtimi i Zotit mëndëndëshëm në situata të ndryshme e për kujtimin më i mirë është kur njeriu i thotë këtë fjalë të cilat i përmend kjo gruaja, pra istikfar, i stikfori kërkimi faljes ndaj Allahu Xhela Ala duke thënë astaghfirullah, pastaj thënë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, al-mulku wa la ul-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, është një nga duaat më të veçanta dhe më të shpeshta që Muhammed sa selam i ka bë postasht gjatë ditës e çe thuat në disa transmetime që vetëm gjatë një dite e ka e ka thon këtë fjalë më shumë se 100 herë. Dhe nga kjo kuptohet se është një dua shumë e veçantë dhe është e nevojshme besimtarit vazhdimisht ta ketë gjuhën e tij të lagur me lutje të kësaj natyre, Zoti i dimë mësimi. Kto është një pyetje të personit Hoxha, falënderi se sonte është mëne. Edhe unë më falënderoj për ftesën në rrë shikues të ishin pyetje të për zedhura për emision në sëndëm. Ne i në shalat të takojmë isërish të martë në artëshme pre orës 18.30 me të tjera pyetje për të trajtuar. Dere atëher, sëra më aliku.